Дось ось ротонда душогубців. розділ чотирнадцять. Арешт. Року 1931 ГПВа уже містилася на Володимирській вулиці, між Великою Підвальною і Софійською вулицею, у тім будинку, де раніше мешкала спілка педагогічних робітників Київщини. І ось в Києві в червні місяці годині об 11 дня однокінною бричкою під'їхав до ГПВи щупленький, чистенький, чорнявенький громадянин. Він скочив із брички, витяг з кишені дрібненько складену паперову купюру та й кинув в візникові, який її вловив на лету. Потім чоловічок схопив із сидіння свою течку і побіг до дверей, що були перші з лівого будинку. Вартовий перегородив дорогу, і чоловік нервово витяг документ із кишені піджака і показав, і вигукнув. «Мені треба негайно до товариша Бориса Мойсєєвича Сіамського». Товариш Сіамський звелів нікого не пускати. Була спокійна відповідь. Як так не пускати? Де ваші телефони? У сінях направо. І громадянин швиденько увійшов. Перед ним метрів за п'ять теж були двері. І коло дверей стояв теж вартовий. Збоку висів телефон. І попрохав громадянин і цього вартового. Скажіть, будь ласка, який номер кімнати треба викликати, щоб мені відповів товариш Сіамський? «Сто двадцятий!» «Дякую!» І дуже швидкими обертами застогнала телефонна коробочка у руках відвідувача. І нарешті він у рухку став вигукувати. «Сто двадцятий номер! Товариша Сіамського! Він у себе? Гаразд!» І знов швиденькими обертами застогнала телефонна коробочка. І знов відвідувач почав вигукувати. «Товариш Сіамський! Попрохайте його негайно!» Скажіть йому, що його хоче бачити, товариш Парцюня. Так, це він. З того часу, як його вдарила коняка, пройшов місяць, а його нога ще й досі болить, і він уживає зусиль, щоб не шкандибати. Йому пощастило в тім, що йому не ростовчана була кістка, а тільки, казали лікарі, була якась маленька розколенка у кульщі. Але йому було не так жаль за своїм здоровим супокоєм, як за тим часом, який ніби хтось у піч кинув. Та як же йому не шкодувати? Він гадав, що на протязі якихось двох тижнів витягне із гапусеної душі всі потрібні відомості і що матиме її потайним наглядачем за брусом. І гадав, що рано чи пізно, а таки довідається, куди брус заховав царські гроші. А дійти аж до цього він гадав тільки за допомогою гапусі. Аж ось уже чотири дні, як він у Києві, і вже точно дослідив, що гапуся з Києва зникла. І він трохи не сказився. Може, Парцюня перебільшував можливу кількість грошей, що пройшли невідомою стежкою у таємну схованку. Але почуття того, що вони можуть належати не Брусові, а йому, і трошки тій організації, яка дала йому можливість жити, віднімаючи життя у інших, його зробило завжди нервово неелектризованим і діткливо болящим на всякі неудачі. А вони, ці неудачі, можуть стати відомими і аж у Москві, то цікаво, у яким освітленні він виступатиме там із своєю діяльністю. І він рішив, що вся його справа вимагає не давати ослаблення у жодному місці неудачі. І через те, коли він упевнився, що на протязі найближчого часу не знайде Гапусі ні в Києві, ні в її ріднім селі, то в його голові виник негайно інший план досягнення мети. Він послав телеграму Гепеві у Рохмистрівський район, аби арештувати Мадеса і припровадити в Київ. І ось уже він бачив сьогодні Мадиса у Лук'янівській тюрмі. Все споготовилося до нового плану його роботи. І враз його враження і думи перервалися дзвінком у телефоннім апараті. До його підбіг вартовий і вхопив до вуха рурку. І зараз же відповів. «Так і єсть. Він тут». І вже вішаючи рурку на гачок, проказав. «Вас прохають. Ідіть цими східцями аж на третій поверх». Борис Мосєєвич Сіямський був заступником начальника Київської округової ГПВи. І зараз він сидів у своїм кабінеті. Тут був тільки один стіл, що стояв на червоному великому московського виробу килимі, протягненому по всій підлозі і аж до всіх кутків. На столі не було жодного каламаря чи ручки, чи олівця. Тільки при стіні між двома вікнами стояв прип'ятий патрет Сталіна на повний зріст. Сам заступник начальника був високий і чорнявий чоловік з круглим обличчям і чорними очима. І Парцюня, не стукаючи у двері, увійшов швидко в кабінет і удавано весело вигукнув. «Здоров, Сіямський!» А той, простягаючи назустріч парцюні руку і не відповідаючи на вітання, обережно і ніби здивовано почав говорити. «І що це ти собі надумав?» Не питаючись нікого і не цікавлячись, як хазяїни планують завтрашній день із своїми площами для сьогоднішніх і завтрашніх арештантів, привозивши з сіл баластий елемент і замикаючи його, неначе вже рішив із виїдених яєць лупити курчат, Цить, не кричи! Стискуючи йому руку, почав парцюня оборонятися, але не сідаючи на стілець, на який йому начальник показав очима. Саме перед ти заспокойся, бо я привіз тільки одну людину, та й то на два або три дні. Цей селянин відбуде свій обов'язок свідка та й поїде собі нишком туди, відкиляй й приїхав. Повір мені, що він більше часу не посідатиме дорогих тобі тюремних камер. Знаємо ми добре всі ці махінації із свідками. Привезете на два чи три дні, а висилаєте на десять років на північ. Та що ти від мене хочеш? Парцюня розсердився і вигукнув. Та чорти б вашого батька взяли. Без вас же ніяка висилка не відбувається. І ти не удавай із себе скривджену неповинність. Ти наче крокодил, що журиться над своєю жертвою, що доведеться закаляти зуби її кримінальною кров'ю. Я у ваші великі плани не маю часу умішуватися. А ти що, не віриш у їх? Ну, а якби й вірив. То ти думаєш, що моя віра вам поможе у ваших операціях розміняти більше на якийсь десяток тисяч українських шовіністів на рік? Ти так думаєш? На більше ні, як практична людина. Ну, то ти ж тепер помилився жалюгідніше від того розумненького хлопчика, що думає, що від таблички немає більшої важності у математиці. Та невже ви тепер закинули невід на всю українську нечість? щоб зразу зупинити всяку надію на вареники тупоголовим гопам та гейкам. З трохи фальшивим піднесенням у голосі виявив своє вдоволення Парцюня. І Борис Мосейович Сіамський, тепер знизивши голос по-товариськи і напівтаємничо запевнив. Можете бути супокійні щодо наших планів. Це всіх так зненацька ударить своїм грандіозним розмахом, що всі основи всяких надій на майбутнє у наших ворогів Полетять шматками, пилом і тирсою всеохоплюючої руїни. І після цього їм уже не воскреснути вовіки до своїх національних марень. Україна своїм національним спрямуванням стоїть перед власною вічною пам'яттю. А ти мені що смієш щось говорити? І парцюня поривчасто і з передатно-кумедною радістю простяг руку та й попрохав з виявом зворушення у голосі. «Дай мені швидше свою трудящу руку, нехай я її стисну від щирого серця». І той поволі і вельми поважно віддав п'ятірню правої руки, яку парцюня ентузіастично зімняв, приказуючи. «Вітаю, вітаю. Ах, ти не знаєш, як я тобі заздрю. Я собі уявляю, скільки то буде у тебе цікавих справ, а може геніальних операцій. Бажаю тобі щиро, щиро здоров'я» і супокою під час наступних розправ із сволотою. І тут Борис Мосейович Сіамський устав, і глянувши на двері, і піднявши вгору палець правої руки, чуло охоронно і доброзичливо промови. Ша, сідай он на стілець, і кажи, що у тебе за справа до мене. Я все зроблю, що в моїх силах. Але парцюня не сів, тільки свою течку під лівою пахвою тісніше ліктем стиснув, і вимовив докірливо. Я завжди радий твоїм удачам, а ти мене прийняв, неначе хотів збутися якоюсь доброю фразою. Ти ж знаєш, що я опікуном над контрреволюційним поетом, і моя справа є завжди негайна і потрібна. Та Сіямський, заспокоюючи, доброзичливо йому перебив мову, кажучи. Я дивуюся твоєму невдоволенню, адже ж ти мене застав з порожнім столом передо мною. Значить, я ждав тільки твоїх справ. От ти зараз, ти не схотів сісти. І я теж не хочу, щоб ти бачив, що я тебе шаную і твою потребу вітаю. Надзвичайно радий, це по-товариськи. Я потребую від тебе собі кімнату для праці на три дні. І двох місць у любых твоїх камерах. Одну для жінки, а одну для чоловіка. І Сіамський сумовито йому зауважив. От бачиш... Ти чогось не хочеш рахуватися із тими планами, про які я тобі натякав. А вся справа з ними стоїть так, що вимога на всі вакантні місця може загриміти в будь-яку хвилину дня і ночі, протягом цього року. А через те, що наша організація керується принципом великої російської людини, Петра І, Промидлення смерті подобна, то я певний, що потреба усіх місць наших допрів і установ ГПВи як для ув'язнень, так і для слідства, може виявитися раніше моїх сподівань. І через те я тобі можу дати для двох людей двоє місць, а кімнати для слідства не дам. Я пропоную, будь ласка, скористайся із моєї доброзичливості і в потрібний тобі час вживай оцей мій кабінет. Час нашої праці розподілимо зараз. Я буду щодня з 10 ранку до 4 вечора. Всі нічні вечірні години я вважаю можливим тобі дати. Навіть якби просто сьогодні, а не то, що ще завтра могли б повстати широкі операції, яких ми всі сподіваємося, бо ж самі підготовляли їх. То й то я певен, що в такий спосіб я з тобою поділюся кабінетом на всі три дні. Перетерпіти можливо, коли справи не терплять. Але все ж таки я був би дуже радий узнати у ґрунті твою справу. Бо поза очі у мішку і кота не продають. Скільки хвилин потрібно, щоб ти мені розповів? Хвилин п'ять. Ну, то я сяду, а ти як хочеш. І Борис Мусєєвич з виглядом тієї людини, що робить колезі приємність, завдяки своїй передбачливості і силі, сів. А парцюня, знов не сідаючи, почав розповідати. Під час цього він ходив сюди туди, коло стола. То ставав і правою рукою робив такі рухи, неначе підкреслював ними важність становища його справи. А слухач, слідкуючи за обличчям оповідача, з нескаламученим виглядом мовчав. І по його сидячій вистаті і по виразу нескаламученості, видно було, що він дуже зацікавлений оповіданням. Бо тільки раз заворушився, і то на те, щоб дати своєму тілу вигідніше становище у сидінні. І коли парцюня скінчив і виголосив останні слова своєї вимогливої безжальної інформації. «Ось тобі сторінка. Вона б не зіпсувала апетиту і після, і під час активності ваших грандіозних планів. Чудова справа. Куркуляча». То Сіямський, хвилину промовчавши, прояснився обличчям і зробив таке зауваження. «Ти дуже добре надумався, рішивши їх арештувати обох. Другого нічого іншого тут і не можна зробити. Тільки я не розберу, що ти хочеш від їх довідатися. Вони ж люди інтелігентні, і тобі не скажуть, я певен, нічого з того, що знають. І я певен, що нічого не скажуть. І я хочу очними ставками увести розбрату їх життя. А вже потім щось може і вийти. І тоді, може, і гапуся знайдеться. Що ж ти маєш на увазі? А те, що Олена Щоголова нічого не знає про ті ховання та переховування, які робив Іван Брус із своїм батьком. І я певний, що якби була жива стара Брусиха, то старий не сказав би їй нічого про те, що ховав із сином. І син, я певний, не сказав теж нічого про це своїй жінці. У жінки правда на язиці, а в чоловіка в кулеці. Це найкращий мій свідок, і я з його і думаю зробити психічний клин. Дуже добре. Добре, якщо тільки це тобі удасться. Роби, це твоя справа. А втім, все-таки мене цікавить, які вони цінності переховують. Як ти думаєш? Які? Гроші з царського золота, я тобі казав. Хіба тобі нічого не говорить червінець узяти із конячої гриви? Як говорить, то дуже мало. І я гадаю, що вони переховують церковні речі. Усякі чаші для церковних наливок. Чаші у хвіст чи в гриву не заплетеш. Ну, ти знаєш, мені геть-то не подобається оця деталізація можливого. Мені не до споглядання того, що не в моїх руках. Треба вперед його знайти, а тоді... Та й відкиляти такі припущення. Ну, Годі, роби що хоч і думай що хоч, а я тобі даю кімнату для роботи. І під час уже самого діла, повірмо йому досвідові. «Ти зрозумієш, що такий безсеребряник грошей не ховав?» І тут він устав, і парцюня, ніби зрадівши, що скінчилась непотрібна балачка, швиденько почав прощатися. «Дякую тобі за товариське зрозуміння, і гадаю, що коли мені будуть потрібні кілька душ чекістів, то вони не відмовляться мене слухати. Я дам наказ про це, я зараз їй потелефоную». Я з тобою хочу так само дружньо працювати, як і мій начальник це робив. До побачення. І Борис Мусєєвич Сіямський узяв телефонну рурку і почав говорити. А парцюня під цей гук з нормовою поспішністю покинув його самого у кабінеті. А годині о першій наступної ночі виїхало вантажне авто із подвір'я тієї київської ГПВ, що на Володимирській вулиці. Місто було здавлене мертвою тишою. Вулиці і тротуари були порожні, і ліхтарі світили тільки в тих місцинах міста, де на погляд чекістів жили підозрілі громадяни. Загальну тишу ночі прорізували одинокі якісь вигуки авто, що їхали арештовувати людей. Вони позначали рух і від Лук'янівської тюрми, і від Катеринівської вулиці. Але навіщо це вони робили, невідомо. Бо те авто, що виїхало з подвір'я ГПВ на Володимирській вулиці, Рухалося без жодного звуку. Навіть ті посвіти, що у авто освітлюють спереді шлях, були пригашені, а через те вони на тлі темного міста і темних його вікон, що поблискували холодними шибками до таємничого неба і до його маленьких та ріденьких зірок, здавалося, рухом тієї тіні, яка відірвалася від котрогось будинку у закутку вулиці. Ось уже авто проминуло на великій підвальній німецьке консульство і наблизилося до вулиці Леонтовича, і стало. І в авті ззаді кабінки підвелися два військові, а в кабінці відчинилися двері, і вилізли додолу ще дві людини. Одна в цивільнім, а друга у військовій. І та, що в цивільнім, до двох на авті щось сказала. І один негайно зліз до двох, що були на землі. І втрох всі разом звернули наліво у вулицю. А авто рушило так само без гуку і світла, в напрямок до Сінного базару. Це був шлях до Лук'янівської тюрми. І цивільний з одним військовим став коло дверей брусового помешкання, а другий військовий став під вікном у брусів. Це вони зробили легко і спритно. І цивільний почав енергійно стукати в двері. І виткнулася у кожному близькому подвір'ї із-під кожного затінка холодна та непомітна і довга гострінь тривоги. І ззаді у нічних відвідувачів на протилежнім боці вулиці нагло відчинилася квартирка вікна і так само нагло хлюпнула на защіпку. І на вулицях тиша стала важчою, і каміння холоднішим. І почулося із-за дверей у брусовім помешканні. «Хто там?» І цивільний відповів. «Відчиніть, ГПВ хоче перевірити мешканців квартир». І якусь хвилину йшло шарудіння коло засува і клацання ним. І нарешті відчинилися двері, і цивільний наставив у відчинені двері лівольвер та й попрохав. «Будь ласка, руки вгору!» В темних сінях брус, одягнений тільки у піжаму, тримав над собою руки, а військовий обшукав його. Після цього цивільний пошепки скомандував. "Вийдіть у кімнату, тільки без жодного шелесту!» У кімнаті військовий навшпиньки скочив до вікна, став коло його і справив свій лівольвер у ліжку. А цивільний крутнув у стіні замикач, і світло скочило на всі стіни і стелю, і на стіл посередині, і на два стільці коло ліжка, і на ліжку на Олену Антонівну. І парцюня, це був він, звелів Брусові. «Встаньте за ліжком коло голови вашої дружини». Той мовчки став. На однім стільці лежала стулена якась книжка а другий був вільний. Верхня одежа і чоловікова, і жінчина висіли коло шафи на стіні. Олена Антонівна тримала голову з широко розплющеними очима над подушкою, ковдрою прикрита по шию. І парцюня їй сказав «Положіть голову на подушку!» «Так, лежіть без руху!» І той чекіст, що коло вікна, опустив руку з лівольвером попри ногу. А парцюня підійшов до столу і взяв на йому з лівого боку конверт. І витяг з неї папір, і прочитав, і сказав. «Ви, товаришу, не турбуйтеся. Вас ми не арештуємо. Тільки вибачимося за турботи. І ви вільно і правово вийдете собі на лікування. Зараз я не вибачаюся, бо не знаю, якої форми буде потрібне вибачення». Брус змінив ноги у стоянці. Але мовчав і чекав. Але Олена Антонівна, вирухнувшись схвильованим голосом зазначила. Ваші слова, мабуть, так похожі на правду, як і ті, що ви сказали перед надвірними дверима, що хочете перевірити тільки мешканців. А ви хіба теж були під дверима? Уїдливо, але не так, щоб образити, спитався парцюня. Ні, я чула від селя, бо Іван Овсійович не зачиняв за собою дверей від кімнати. Цьому ж і ви, свідок. Та парцюня, швидко перекидаючи папери й книжки з купи на купу, і переглядаючи їх, на цей раз не обізвався, а з ледве помітним значущим усміхом тільки почав голосніше шелестіти папером і паперовими речами. Олена ж Антонівна, мабуть, була дуже відчутимо діткнута і парцюненим зауваженням, що вона, мовляв, була теж під дверима і так швидко опинилася у ліжку під ковдрою. І тим, що їй ніхто з чекістів не відповів докладніше про перевірку мешканців, бо заворушилася і хотіла знов щось говорити. Це помітив той чекіст, що стояв коло вікна, з напоготовленим гліварвером, і пригадав. «Не вирушиться і не говоріть! Ждіть, коли до вас звернуться!» Ці слова наполовину підтримав і Парцюня. «Ні, нехай говорить, тільки нехай не ворушиться. Після цих слів Олена Антонівна уже була мовчазна і нерухома, аж до закінчення хатнього огляду. По її зовнішності можна було думати, що вона споготовилася до арештів, а не до тих можливостей, про які згадав Парцюня на самім початку свого порядкування. Нарешті чекіст обмацав всю одежу і останню кишеню у брусових штанях і почув стукіт у двері. Але він туди тільки глянув і мовчки підійшов знов до столу. Взяв стілець і поставив його так, щоб сидіти спиною до дверей, та й сів. Витяг записну книжечку з кишені піджака, розгорнув її і спитався. «Як ваше ім'я по батькові прізвище?» Брус перепитався. «Це ви мене питаєте?» «Тільки вас». «Іван Говсіювич Брус, скажіть мені, що ви закопували в землю у хаті свого батька, коли приїздили на похорон своєї матері?» «Такого зі мною нічого не бувало», – відповів із здивуванням у голосі Брус. «Я вас питаю ще раз». Що ви ховали в землю у через сішній меншій хаті вашого батька? Це було тоді, коли ви опізнилися на похорон своєї матері. Кажу вам, що нічого, а пам'ять, слава Богу, ще маю досить міцну і ясну. І не розумію, відкіля на мене таке вискіпалося. Не розумієте? Нічого, зараз зрозумієте. «Я тільки дивуюся вам, людині інтелігентній, що ховається за примітивні засоби самоохорони, які вживаються тільки засхло за шерхлими селянами. Знать не знаю і відать не відаю. Це нас ставить на рівні з невігласами». Іван Осівич знов змінив ноги у стоянні, але був мовчазний. Видно, на образи рішив не реагувати ніяк, але парцюня і не гадав мовчати. А з роздратуванням, що ледве пробиралося у голосі, звернувся до Олени Антонівни. «Вам, чоловік, про цей випадок нічого не говорив?» «Лежачі, Лежачи, лежачи, відповідайте «Я перший раз про таке чую!» «Нічого собі бачу, маєте чоловіка! Інтимних справ він жінці не говорить!» І Олена Антонівна попрохала. «Я молю вас, не закидайте гаків до моїх з чоловіком інтимних справ!» Ми ще не дали вам права ображати нас як людей. Мені шкода вас, що доводиться вам робити боляче. Але обов'язок вище таких міркувань. Зараз ви побачите, дорога товаришко, з ким ви зв'язалися жити. І тут Парцюня таким розміром темпу постукав щиколотками кулака об стіл, яким уже хтось перед цим був постукав у двері, тоді, коли він кончив був оглядати на стінах одежу хазяїв. І відчинилися двері. І ввійшов Мадес у супроводі чекіста. На Мадесові був куценький піджачок з селянського сукна, що від старості був коло кишень витертий, і там тепер ясніли нові латки з такого самого сукна. А на ногах руділи пилом з берекривленими підборами юхтові черевики, і халоші полотняних та брудних штанів кволо і жалісно висіли над ними. Він тримав у руках двовуху зимову шапку, і навколо не дивився, а тільки був очима прип'ятий до парцюні. Іван Овсєвич вражений перелякано очима занімів. Він в одну мить упізнав брата, і одну тільки мить завагався та й обізвався. Здоров, брате! Мадес глянув і похитнувся, і правою рукою махнув у бік, ніби щоб ухопитися за стіни, які були від його неблизько. Його зараз же підтримав чекіст, і Мадес знов глянув на брата, і болісно скривився обличчям, і, не сказавши ні слова на зустріч братовому вітанню, став знов дивитися на парцюню. Той же, пильно спостерігаючи оцю зустріч, зупинився поглядом на Олені Антонівні, що від несподіванки звелася обома руками на подушці і дивилася несамовитим поглядом на мужичка, і в неї сльози із очей мовчазно котилися по обличчі і відривалися з підборіддя на подушку. І нарешті вона схопилася, Скинула з ліжка ноги, прикриті ковдрою, і гукнула. «Іване, подай мені одежу, я вдягнуся». І нагло вмить парцюня схопився і металевим голосом продзвенів. «Ні з місця! Один крок і очі повилазять! Ляжте так, як і лежали!» І, повернувшись у правий бік до вікна, закінчив. «Чекіст!» І в цім однім слові були і наказ про пильність, і нагад про щось колишнє яке зараз зобов'язує чекіста бути жорстоким і неослабним. Під цей вигук Іванов Сівич зблід і витягся, і зробився вищий, і з гарячковим поспіхом прошепотів. «Оленко, заспокойся і ляж, благаю тебе». І Олена Антонівна майже маніакально послухала і лягла, і вкрилася знов по шию, і вже дивилася не то на стелю, не то всередину себе, і ніби слухала когось іншого, а не страшного оточення. Парцюня теж сів, повернувши голову наліво, але так, що не міг бачити задніх. Заволав. «Земляк, підійди до мене ближче!» І Мадес підійшов. Парцюня знов устав і, взявши Мадиса обома руками за плечі, повернув його передом до Івана Бруса та й звелів. «Ось так і стій!» І тепер, уже сівши, перевів свій погляд на Івана Бруса, який тепер не дивився на брата а заспокоївшись, споглядав того чекіста, що увів брата, і тепер стояв коло дверей. Але уважний погляд дуже легко здав би собі справу, що він всім своїм єством почуває кожний нервовий рух, зваленої дикою силою своєї дружини. Парцюня це розумів, і уїдливим голосом формального вислову почав знов своє. — Товаришу Брус, чи ти впізнаєш, хто то стоїть перед тобою? і дерев'яно знебулий голос прогомонів. «Упізнаю. Хто ж він тобі такий? Брат. Рідний. Рідний. А скажи отут перед всіма нами, чи то правда, що він щось закопував у батьковій хаті, у тій половині, що через сіни була, з тією, де ти жив?» І Мадес з розпачливою байдужістю пролунав. «Я не пам'ятаю». І Парцюня устав, підійшов з боку до Мадиса і, витягши лівольвер з кишені, почав ним бити себе по лівій руці, так як це робить диригент Камертоном, і разом з цим дивився на селянина, і свої питання у такт ударом лівольвера просто скандував. Я тебе питаю, ти, ідіоте, забудьку ти, куркулячий. Ти знаєш, що таке умерти за совєтську власть? Ти знаєш, що в совєтській власті кожне життя тільки те живе, що правдою своєї сили звалить друге життя, так, як ото в лісі одне дерево валяє друге? Знаєш ти чи ні? Чи ти знаєш, що ніщо не гине від брехні, а тільки від правди, так само, як праведно над нами світить сонце? Чи ти знаєш те, що коли я тебе застрелю оцим глівольвером, «Ти станеш мертвий від правди, що у лівольвері була куля, а не від брехні, що там її не було. І через те ти мусиш сказати отуто тільки правду». І став у бік, трохи ззаді в Мадеса. А той, заморочений і ошелешений, з почервонілим виглядом від переляку, і здригаючи правою ногою, і повертаючи до парцюні голову, вимовив страшно ослабленим голосом. «Їй-богу, я не пам'ятаю». Як не пам'ятаєш? І чекіст побачив у очах селянина щось таке, що він не раз бачив у смертників, хвилин за п'ять перед розстрілом. І через те його лівольвер знов пішов у кишеню правого боку піджака. А сам він став перед Мадисом, затуливши спиною Івана Овсійовича, І повів своєї далі, але вже із співчутливим бренінням у голосі. Та ж із того часу пройшло тільки рік, і ти казав про все це Маздигонові. Чого ж ти не хочеш мені нічого казати? Це ж було зараз, після похорону твоєї матері. Пригадуєш? Пригадую, зрадів мадес. Він від переляку в голові щось був переставив, і тепер, неначе маленька дитина, повеселішав, як переставлене упізнав. І Парцюня легко зітхнув, і, відвернувшись до свого сидіння, витяг носову хусточку з кишені штанів і втер собі чоло. А потім сів там, де й сидів. І почав допитуватися, удаючи із себе уважнішого і ближчого до людського почуття. Але з кожного речення виступало жало отрути супроти Івана Бруса. Тут він не маскувався. «Та ти мені, Мадеса, розкажи, як то, батько, колись щось закопували в хаті? Твій брат Іван теж цим дуже цікавиться». «Та це було на третій чи на четвертий день материного похорону. Приходю я надвечір додому». Аж чую, у повіці реветелиться, а сіни хатні відчинені. Я входю і чую, щось у батьковій половині одно до другого обзивається. І двері хатні непричинені. От я взяв їх та ширше розчинив. Та й дивлюся. А батько викопали за столом у кутку ямку. Та й щось у великій шкатулці у ямку сховали, та й почали присипати землею. Самі батько чи з братом? Самі. Брат стояв тільки та дивився. Добре. Почекай, Мадесе. Ти вже стань лицем до мене, а не до брата. А то неначе на прив'язі. Та ж ви мені так сказали стояти. Та коли то було. Значить, по-твоєму і брат там був? Був. А як вони тебе побачили, то що? Нічого. Я повернувся та й пішов до Телиці. Ну, а на другий день як воно було? А на другий день батько з Іваном поїхали на станцію, а я був вдома і подивився, що ж вони ховали. І геть вигріб ямку, але там уже нічого не було. Забрали? І я так думаю, що забрали. І що ж по-твоєму було в тій шкатулці? Ліки чи гроші? Я ж тепер Мадис прояснився до свідомого зацікавлення справою та й відказав. Де там ліки? Батько ж лікував, і люди ж якось дякували. А тратити батькові не було навіщо, бо вони у людей могли доскочу й випити, і закусити. І грошенята, які пропасалися, треба ж було тримати десь у спрату. От вони й закопували. Добре, добре, дуже добре. Ну, а що ви нам тепер скажете на такого закопування? Звернувся допитувач уже тепер до Івана Овсійовича який стояв у головах дружини і слідкував, як зачарований за кожним мадесовим словом, і дивився, яке враження він робив і на Чекіста, і на Олену Антонівну. Він їй про закопування ніколи нічого не говорив, бо боявся, щоб не стати в її уяві у невигіднім становищі. Він краще в данім разі не зробив від усіх інших людей. Кожна людина цікавиться більше тим, яке вона робить враження на своїх ближніх, ніж на те, чи ці враження правдиво відбивають духовну суть її. Іван Сілич, знаючи вразливість своєї дружини, знав, що зараз вона перебільшить все і доведе уявні речі до гротеску. І турбувався тим, щоб після всіх братових виказів і чекістових домагань її заспокоїти своїми запереченнями. Бо хто знає, чи доведеться йому з нею коли-небудь вільно розмовляти на цю тему. Сподіваючися всього від чекістів, Іван Овсійович не сподівався нападу чеки на його совість, якраз із цього боку. І зараз він мовчав, чекаючи від парцюні другоразового питання, так зволікаючи час для обдумування остаточної відповіді. І вона не забарилася. «Що ж ви мовчите? Ви мені нарешті скажіть, що ви закопували з батьком у батьковій хаті?» І Іван Овсійович відповів. Скажу, але про те, що ми з батьком нічого не ховали. Цю справу кожна недосвідчена людина могла б не так з'ясувати. Не дивно, що мій брат Мадис сприйняв її і розповів про неї не так, як треба. І не такою показав, якою вона була. А воно он що. Батькова хата недавно збудована, але на зрушенім ґрунті. І через те лівий причілок її став осідати. І я з батьком говорив про це і висловив думку, що треба узнати, чи надовго їм хватить хати. Для цього ми з батьком викопали ямку, і землю з неї вибрали, і віночком вимили. А потім я взяв і грубим залізом пробив посеред ямки глибоку дірку, і ще й для цього попрохав у батька високу бляшану шкатулку, і поклав у неї шматок чавуну, і присипав землею, щоб шкатулка стала важче, та й поставив її на пробиту дірку в ямку щоб на другий день була нам доказом нестійкості і крихкості ґрунту. Оце і все. І ясно, чого на другий день мій брат не знайшов нічого, розкопавши засипану ямку. І почув Іван Овсієвич, як дружина з великим полегшенням зітхнула, аж посунула щокою по подушці. А парцюня похолоділим язиком стримучо спитався Мадиса. «Справді у вас із хатою щось таке робиться?» Егеш, наша хата одним боком западається у землю. Ну, а ти помічав після всього, де-небудь, дома ту шкатулку, яку вони закопували?» Знов чекіст з напруженою цікавістю запитав. І знов була відповідь, повна лаконічної прозорості. «Вона зараз у нас стоїть під піччем з пшоном. І є у твоїм подвір'ї такі чавунці, які полазили в шкатулку?» «Є». Ми їх кладемо у жлукто, коли паримо сорочки. І занімів парцюня. Але видно, і Мадис був заклопотаний не менше від чекіста, долею отого чогось, яке ховав Івани з батьком, і яке після братових слів, яких він до ладу не второпав, стало ніби нічим. Бо насмілився спитати. «То що ж воно, товаришу начальник? Із тих захованих грошей так нічого й не буде?» І Парцюня миттю уставився на його очима, ніби доповняючись, чи часом собачої душі жлобини глумляться. І переконавшись, що ні, устав і спитався Мадиса знов. — У тебе хватить грошей на дорогу? — і Мадис відповів. — У мене був карбованиць, але його відібрали у лукрянівці. Чекіст шаснув по своїх кишенях і знайшов там червінець. Кинув його Мадисові, який провів очима переліт грошей з рук парцюні додолу, не смертельно охляла собака той хліб, який їй кинули. Підібрав гроші, поклав у кишеню штанів, а потім на московський жовнірський зразок вигукнув. «Покорніше, благодарім!» «Отож тобі на дорогу! Зараз оце іди від нас, і смали на станцію!» І зараз же, не звертаючи уваги на його і ні на кого, засунув у кишені обидві руки. І пройшовся до кімнатної стіни і від неї до столу, схиливши голову. А вже коли він її підвів, то Мадиса в хаті не було. Тільки Брус Іван Овсійович дивився на його супокійним та витривалим поглядом. І парцюня сказився. Він, дивлячись на Бруса, загіпнотизовуючи повільно, почав витягати з кишені ліворвер. Так само, як він колись у лікарні і перед його батьком після голосного ляпу ляпавкою був осідав. Повільно, щоб сісти. І витягши, повільно почав і цілитися на його. Брус витягся і вище підвів голову, але залишився усій своїй вистаті непорушним. Тільки Олена Антонівна гарячково підхопилася на правій руці і лівою, хитнувши під ліворверну рурку, гукнула несамовитим гласом. Ах! Парцюня опустив ліварвер, уже не ховаючи його в кишеню, і оскалився сміхом до Олени Антонівни. — Заспокойтеся, мадамочка. Все було добре. — А ви, — звернувся він до Бруса, — не думайте, що я повірив вашій байці. Бо там, де люди ховають гроші і в гривах коней, такі байки вигадують, щоб знищити стежки до скарбів, закопаних у землю. І повірте мені, ви розкажете щиро про те, що ви ховали. Дурних немає. Дурні поженилися. Чекісти, «Нехай він одягається! Він поїде з нами!» І сам швидким кроком став у ногах Олени Антонівни, а обидва чекісти виступили із своїх місць, і один підійшов туди, де висіла одежа, а другий став поруч Бруса і взяв його під руки. І Брус вимовив, «Оленко, до побачення!» І голос його перервався гарячим клубком здавленого в грудях почуття, його ж дружина, здавалося, не чула прощання. Вона, зведена на правий лікоть, переляканими очима, повними сліз, слідкувала за чекістами і за чоловіком, неначе за образами трагічних картин, а не як за живими людьми. Тільки тоді, коли один чекіст попереді, а другий позаді, вивели арештованого з кімнати, вона упала головою знов на подушку, захлинаючись від тужу. Парцюня поклав свій ліварвер у кишеню. І, ніби підкреслюючи, що сльози у Совєтському Союзі потрібні так само, як і шапки та брелі, які ніколи не заважають слухати начальницьких наказів, голосно зауважив. «Громадяночко, коли другий раз до вас прийдуть чекісти вночі, то ви їх маєте право не пустити в кімнату, аж доки вони не покличуть двірника. Думаю, що ми ще зустрінемося. До побачення!» І вийшов у сінці. І коли зачиняв надвірні двері, то чув страшно самотній і невтишний туш залишеної жінки. Розділ 15. У Чеці. Бруса увели у найнижчий ярус чеки і вели аж у протилежний бік. До останніх дверей. Один чекіст ішов ззаді, а другий спереді. І обидва з напоготовленими ліварверами. З правого боку біліла довжелезна стіна без жодної плямки й павутинки. А на її тлі вирізнялися двері проз двері, І всі вони були свіжо пофарбовані червоним кольором. І всі були залізні і заперті на засуви, і важкі колодки. Але лівий бік цього переходу хоч так само мав білу-довгу стіну, та не мав дверей. А замість їх були понамальовані червоні плями такого самого розміру, як і двері на правім боці. І кожна така пляма якраз була супроти якихось дверей, а вся підлога була цементована з нахилом від дверей до плям під ліву стіну, і по підлозі з під дверей йшли вижолобки до лівої стіни і кончалися під намальованими плямами на стінах, бо під ними якраз були цементованого кольору чавунні лядки, що закривали собою діри у підлогу. А в стелі між кожною плямою і дверми світила електрична лампочка. Світло було разюче для ока і овіяне навколо себе легким червоним повітряним німбом. Таким, які мають навколо голів святих. І нарешті, аж у протилежнім боці, всі зупинилися перед такими самими дверима, які були під правою стіною. Але тут вижолобки не було. І простояли, мабуть, хвилин п'ять. Аж прийшли ще два чекісти і змінили перших. І вже заглухли кроки змінених у цій найнижчій частині чеки, а вони все стояли. На дверях засув був незапертий, і його залізна петелька звисала далеко від скобля. Через те кожної хвилини здавалося, що хтось вийде із дверей. Таке враження дуже втомляло Беруса, і він переживав якесь повільне чамріння. Він був утомлений і знав, що таке його становище ще важче здавить, бо йому навмисне не дадуть відпочинку. І почав він дивитися собі під ноги, думаючи, що було б приємно сісти на цемент і так ждати. Аж ось із середини гуркнуло, і відчинилися двері. І бруса ввели у канцелярію, освітлену ранковим світлом, яке проходило сюди із двох маленьких вікон над самим грівнем землі. Посередині цієї кімнати стояв стіл. А коло стола сидів молодий житок у чекістському однострою. Житок звелів. «Підійдіть сюди і тут станьте!» Брус підійшов, а житок узяв і шухлядає чисті бланки паперу і, подаючи Брусові, проказав. «Візьміть! Це анкети, ви їх заповніть і підпишіть!» Брус глянув і взяв, і почав читати. А два чекісти, що його привели, стояли коло порога і пильнували за Брусовими руками. У анкеті спочатку вимагалося ім'я по-батькові. Потім про контрреволюційну організацію, у якій читач мусив би бути до арешту. І нарешті вимагався підпис читача. Брус після прочитання не спішив підписувати і заповняти анкету. Він тримав її перед очима з таким виглядом, який мають дуже втомлені люди, які візьмуть щось робити і закам'яніють на тім бажанні, аж поки хтось не прочумає. І жидок відіграв роль прочумувача. Він нагадав. Будь ласка, підпишіть. Брус поглянув на Житка і побачив, що він йому подає її ручку. Брус напівнепритомний і подякував так само напівнепритомно. І поклавши анкету на столі перед собою, геть всю її перекреслив за два відрухи руки. А внизу підписав. Грамотний. Та й подав Житкові. А той, глянувши на анкету і на підписувача, змить повагався і звелів. Всі речі, які маєш при собі, негайно виклади на стіл. А якщо ти підперезаний, то поясок давай сюди, з підтяжками від штанів. Бруса кольнула зміна житкової мови до його. Але чого ж він мав іще сподіватися? І почав оглядати себе і випорожняти свої кишені. А коли після всього він заспокоєно затих, то житок уже звернувся до чекіста. Чекіст, провірте арештованого. І він обмацав кожний рубець у одежі а потім, дійшовши шуканням у пальті аж до залізного гаплика та бабки Коміра, поодривав їх і кинув на купу брусових речей на столі. А Житок дав наказ. «Видіть його на третій поверх у 101-ту кімнату». Чекіст коло дверей гукнув. «Арештований! Кроком за мною!» Брус рушив, а за ним і той чекіст, що від пальта відривав гаплики. І знов проходили коридор, і знов минали червоні двері. Червоні плями, вижолобинки, ляди і електричні лампочки з червонуватими німбами, похожими на ті, які малюють навколо голів святих. І тепер Брус відчував таке млоїння у сім'їстві, яке він уже колись переживав, коли був запертий у хаті після того, як ударив сестру ножем у висок і ждав від батька кари. Тоді він був самотній, і тепер самота холодила душу. А тиша від канцелярії. Східцями через поверхи супроводила його самоту, неначе луна ще тихша від його самоти. І скрізь було чисто і пахло фарбою, і йому здавалося, що й вапну. Коло сто 1-го номера їх випередив з паперами жидок, і під час проходу жидка всередину Брус помітив у кімнаті коло столу того самого чекіста, який уже цілився на його з левольвера на вулиці Леонтовича. І образ Олени Антонівни потяг його душу на дно почувань. Він був не при собі. Його опам'ятав тільки чекістів дотрок рукою до плеча і слова наказу. «Не спи, заходь!» І брус зайшов. Ажидок вийшов і зачинив за собою двері. За дверима лишилися й обидва чекісти-супроводачі. У кімнаті за столом сидів тільки парцюня, уже у військовій формі гепеви. На столі з правого боку в його лежав ліварвер, а перед ним розкладені папери. І чекіст запропонував. «Сідайте!» Брус глянув перед собою і, побачивши стілець, потяг його ближче до столу та сів. А парцюня, негаючи часу, взяв якийсь папір і, піднявши його над столом, спитався. «Це ви таке зробили з анкетою?» Папір був перехрещений пером і внизу в його стояв підпис «Грамотний». Брус промовчав, та допитувач, ще трошки потримавши папір над столом і тепер уже торкаючи Брусів підпис пальцем вільної руки, знов спитався «Це ваше таке прізвище сьогодні?» Та Брус замість відповіді почав пальцями лівої руки ледве чутно стукати об стіл. Парцюня, вражений, поклав анкету на купу інших паперів перед собою і загадково допитливим поглядом уставився на Бруса. Брус перестав стукати а в кімнаті настала тиша. Та й за дверима не чути було ні шарху, ні рипу, ні якогось іншого порушення глухого супокою. Брус не дивився на чекіста, повернувши у той бік голову, де тільки що стукали його пальці. І парцюня обізвався. «Чого ви об стіл стукаєте?» У відповідь було мовчання. «Хм, встаньте он там посеред кімнати, а то ви тут ще й на стіл вилізете». І Брус устав. Змірив очима чекіста, а потім уважно оглянув стіл. Парцюня швидко присунув до себе зброю і, тримаючи на ній руку, гукнув нервово. «Станьте негайно посеред кімнати, бо...» Іван Брус повернувся і пішов стриманим кроком, та й став якраз посеред кімнати, обличчям до стола. Парцюня занепокоєний сів, але зброю всунув у кишеню мундира і почав обережно і спостережливо говорити. Я хочу, щоб ви не помилялися ні в мені, ні в собі. Я хочу, щоб ви і мене, агента ГПВ, розуміли тільки таким, як я є, і те, чого я хочу. Так само я хочу знати і вас, бо тільки на цім принципі ми можемо, порозумівшись, утворити такі взаємини, щоб жити, не заважаючи одно другому, а тільки доповнюючи і допомагаючи собі. Але для цього треба, щоб ви узнали нас, вимоги чекістів, вимоги і бажання всієї комуністичної організації. І для цього вам потрібно через якісь передумови визнати нас справедливими і тими, що обороняють для свого життя тільки правду, а не звичайне кровожерство. Вовк тоді завжди справедливий, коли він хоче їсти вівцю чи щось інше живе. Він голодний. І якби вівця визнала цю правду, то вона була б не вівця, а така сама, як і вовк, тільки слабша. І могла б уникнути таких непорозумінь, як зустріч з вовком для його їжі. Але не уникає, бо вона вівця. І точ-в-точ -точ така сама поведінка двох людських класів – буржуйського і пролетарського. І Ідущий із їх є вовк, а слабший є вівця. І тоді, коли вовк з вівцею не порозуміються до страшного суду, то ми, люди, це можемо зробити. Цебто взяти собі тільки належне. Ми захопили владу і хочемо збудувати на цім світі тільки для себе життя, а не для вас, не комуністів. Ми хочемо вас поставити в такі умови, щоб ви нам тільки помагали, розуміючи, що собі ви не зможете нічого робити у нашій системі а знов-таки тільки нам. Зверніть увагу на той факт, що ми брали для допомоги собі навіть генералів, і то таких, що уставали і лягали, думаючи про царя. І вони, щоб жити на світі, мали все, що хотіли, бо й робили все те, що ми хотіли. Ставайте і ви, Іване Брусе, у таке становище, щоб зрозуміти, що ви нам потрібні для допомоги нам, а не для того, щоб поділитися з комуністами тим добром, яке вони відняли тільки для себе. І це є правда. І ми, обороняючи її, справедливі не тільки перед своїми бажаннями, а й перед тією силою, що визначила форми планетам і накреслила їм хід у незмірених просторах вічності. І ось, виходячи із цього, я хочу узнати вашу правду. І тільки аж тоді буде розмова про наші взаємини і про те, чи ви варті життя. І повірте мені, що коли я помітю, що ви себе справжнього не хочете показати, то хоч би ви були фахівцем над фахівцями і навіть генієм у своїм практичнім ділі, то я вас і знищу, як нищить собака блуху, уловивши її у себе на животі». І Парцюня знов мовчки уставився допитливим поглядом на Бруса. Брус мовчав і дивився на чекіста. І чекіст нетерпляче кинув. Ви ж маєте гарну жінку і сам талановитий письменник. Тож навіщо вам зараз брати напрямок на той світ? Навіщо вам оці мовчанки і понурі погляди? Ви зрозумієте, що і ті люди на світі живуть, що мають не все, а тільки щось для життя. Тож ми й почнімо. Я буду записувати у анкеті ваші відповіді на ті питання, що ви перекреслили і ствердили, зроблене своїм підписом грамотний. Анкету заповнятимемо не за порядком розміщень питань, а за тією цікавістю, що стоїть у кожнім питанні. Якої ви національності? Українець. Ваші батьки живі? Ні. Їх жиди потруїли. Парцюня підвів голову його ошелешено, і, перевіряючи тривожно поглядом, кинув на бруса. І, затримуючи погляд на таким становищі, перепитав. «Як, і батька, і матір?» «За матір не знаю, а батька отруїли». «Завіщо ж вони його отруїли?» Було нашарошено тривожне питання. Аж почувалося, голос у трохи змінився в бік ліричного тремтіння. Я думаю за те, що він був похожий на Христа. А як Христа, то що? А Христос був жит і любив усіх людей світу. І за те був розіп'ятий, як ви знаєте. І мій батько все своє життя віддав за своїх земляків. Він їм і скотину лікував, і дробину. І навіть їх самих, тільки співчуваючи їх гору, а не за гроші. І жиди його й труїли, щоб він був цим похожий на того жида, на якого вони і досі мають злобу. І парцюня скипів. «Чи це ти мене почав уважати за ідіота, чи сам став ідіотом? А якої я нації по-твоєму?» «Жидівський слуга. Ці слуги не належать до жодної нації». «Ах, ти ж розсобачий душістерво! А я ж, прочитавши підпис під анкетою, що ти грамотний, то й почав говорити з тобою як з людиною». А ти, собача душе, удаєш із себе непритомного? Га? Грамотний? І він гукнув. Чекіст? І двері відчинилися. І вартовий став у кімнаті, чекаючи наказу. А парцюня спитався його. Якої ви нації? Руський? Була відповідь. І парцюня, тепер звернувшись до бруса, знов спитався. «А якої, по-твоєму, нації оцей солдат революції? Скажи мені, щоб я знав, чого ти так безмежно нахабно почав вічі цвікати!» І Брус, зневажливо, але уважно подивившись на увійшовшого, відповів «Це переодягнений жит». «Як? Це не руський?» «Ні, це переодягнений жит». «Гх, контрреволюція!» Ти, я бачу, сказився уже до тієї межі, що, мабуть, гадаєш, і світ перескочиш, і від советської власті втічеш. Ти ж самотній, тебе ж ніхто не підтримає, що ти мелеш. А те, що перескочу, ти – я. Парцюня хижо кашлянув і ніби трошки присів, щоб, мовляв, придивитися до цієї появи, яка так нагло з'явилася на очі. І чи це помітив брус чи ні, але рішуче зробив один крок уперед, а потім несамовито рушив бігом до стола. І скочив на стілець, а із стільця на стіл, і опинився по той бік його, тримаючись за стіну. Це трапилося так швидко, що парцюня на силу встиг відскочити. По цей бік столу лежав стілець перекинутий, і якийсь папірець, що злетів із свого місця під час руху людини. А брус, як миттю прилип був до стіни, так миттю й відлив, і почав обходити стіл, щоб піти знов середину кімнати. Та тут його зупинив чекіст руської національності, і хрипко прошепотів, націляючи на бруса глівольвер: «Стій!» Він став. І підійшов до їх і той чекіст, що ще був у сінях, що, почувши шум і гуркотню, поспішив сюди. І парцюня, засапаний, весь час нерухомий, тепер наказав. Мозком його, сукиного сина, поставте до стіни. У куток он той поставте. Мордою в куток, як кота, у нароблену ним гидь на глині. Ач бач, що собі узяв у голову. Про таке я ще не чув за весь час нищення контрреволюції. І чекісти повели бруса до того кутка, що був з лівого боку парцюненого стола. І самі поставали один з одного боку, а другий з другого прикутеного в'язня. І Парцюня пройшов до того місця посеред кімнати, де перед цим стояв брус. І оглянувши терен відбутих подій, почав помалу підходити до горту, перехиливши голову так, ніби хотів заглянути у очі арештантові. І, не дійшовши, зупинився та й спитався з тим самим виразом на обличчі. «То що ж по-твоєму? Якби жиди спобігли і ще одного такого чоловіка, як був твій батько, то теж отруїли б? «Отруїли б!» «То це вони, по-твоєму, так калічать усю твою націю?» «Так. Спочатку витруять нас, а потім будуть троїти жидівських слуг. І аж гадять після всього, переодягнені жиди стануть дійсними, не переодягненими жидами». «Нічого собі теорійка!» – вигукнув ніби задоволена парцюня і швидко підступив до бруса. І з усієї долоні ляснув його у праву щоку. Брус хитнувся і незручно махнув руками, і впав на лівий бік. А Парцюня заспокоєно повернувся спиною до впалого і підійшов до свого стола. Сів і подумав трошки. Звелів. «Відведіть чи відтягніть його в 93-ю камеру, до тих двох. Нехай подумає, що він має ще нам сказати після всього сказаного вже». У Івана Бруса вся права щука була червона, аж І Із правого ока біг великий струмок сліз, і око було червоне. Ліве теж було повне блиску сліз, і тому, коли він звівся на коліна, почав шукати руками стін, щоб обіпертися і встати. Але стін не було для простягнення рук. Тоді він утер рукавом пальта очі і побачив з лівого боку стіну, і взявся за неї і встав. Він був у чорнім зевомім пальті і в сірім костюмі. І пальто було розстебнуте, і костюм. І чорний комір верхньої сорочки був незастебнутий і розвинений на боки. Ширінка була теж незастебнута, і з неї виглядав країк спідньої білої сорочки. Ще в канцелярії, як оголили йому душу, так вона і зараз блищала всіма божими соромами. А те, що він не спав цілу ніч і не вмивався, то все лице лисні потом. Неначе стягнене тоненькою і чужою йому шкірою, помазаною якоюсь жовтою мастю. Навіть синяк на всю щоку підкреслював якусь омертвілість виразу обличчя і очей, якими ув'язнений дивився крізь сльози і тільки контури бачив речей. Здавалося, що якби і вони зійшли, то він би однаково світ сприйняв би тільки мацаннями рук і почуванням, що омертвляло вираз обличчя. І взяв один чекіст Бруса під руку, а за ним і другий це зробив. І так вони й вийшли, минувши перед столом незведений стілець, папір, зв'яний із столу, і парцюню, мовчазного за столом, і зануреного у свої папери. Він сидів і нічим не зреагував навіть тоді, коли, виводячи з кімнати арештанта, один миліціонер дуже хропнув за собою дверима. Під час того, як Бруса вели у 9-10-3 камеру, його почуття уляглися. Сльози перестали бігти, і йому розвиднилося на світ тюремних коридорів. Він ішов твердо, але коли забажав звільнитися від чекійських допомічних рук, то відчув, що цього зробити не можна. Руки вартових ще тісніше стиснули його лікті. І Брус тепер уже певний був, що він тільки тоді може бути живим не як письменник, а тільки як людина. Коли слухняно прийме геть всі вимоги, і ті, що написані у марксівських книгах, і ті, які чекісти, будуть йому накидати під час допитів щотижня чи щомісяця. Він зараз був удоволений із свого початку, бо бачив, як він ударив парцюню несподіванкою у його чекістській супокій. І він знав, що й далі у його ітиме страждання, поруч з віддачею за всі свої образи і за образи своїх земляків, що походитимуть через руки катів Гепеви. Одно тільки й важко було. Ну що, як узнає Оленка про його божевілля? Як вона сприйме? Бо він же їй ані на кривим словом навіть не натякнув про те, що готується зустріти боротьбою московського ката, вічнавіч у тюрмі. І загуркали засуви, і заклацали колодки, і задзвеніли ключі, і відчинилися двері у 9 10 камеру. І брус переступив поріг і зупинився. І за ним знов гуркнули двері і гуркнув засув. У камері зараз з правого боку стояла бляшана параша, накрита дерев'яним кружком. А з лівого боку від дверей аж до самого вікна, упродовж камери по стіною тяглися нари, зроблені свіжо із соснових дощок. На їх кутку під вікном сидів одноокий чоловік. Він був сивий і в одній полотняній сорочці. А на ногах у його видніли старі чоботи, куди були заправлені холоші теж полотняних штанів, тільки дуже засмальцьованих. Ззаді в його аж у головах темніла свитка, і на свитці солом'яний бриль. Селянин дивився на того чоловіка, що стояв колонар, склавши на грудях руки і вперше молитовно свій погляд у вікно. Він був у теплій куфайці захисного кольору і в штанях такого ж кольору. Ноги були взуті в лапті і вмотизовані онучами аж до самих колін. Голову мав кругленьку, маленьку і з примоченим груденьким чубком. Його місце було посеред нар, бо там лежала його і шинеля. І брус привітався і спитався для годиться, а не по потребі. «Добрий день! Де тут і мені можна примоститися?» І одноокий відповів. «Де бачите? Нари, слава Богу, свободні, одозволені від люду. Вибирайте, де схочете». А той, що стояв у молитовній вистаті, навіть не вирухнувся. Брус поліз на нари зараз коло дверей, і на роздягаючися ліг. І почув, як усе тіло занило млосним болем. Здавалося, що утома і страждання душі, і пащіння тіла від ударів почали виходити з середини водежу, непомітним полум'ям мук. Так само, як із землі виходить пара, коли раннього ранку в тихому повітрі пригріє сонце. Йому було і страшно боляче, і приємно. І разом з цим було ще приємніше відчуття завмирання свідомості. Він заснув. І почув Іван Брус, як хтось його смикає за ногу. Так, що він аж із свого місця зсовувався. Спочатку він не розбирав, що воно таке, і перевернувся на живіт, і, вхопившись обома руками за нари, став опиратися тому, що смикав. А як розшолопав, де він, то й схопився, і неначе аж злякано спитався. Що таке? Чого вам треба? І селянин з одним оком, швидко вимовляючи й показуючи на вовчок у дверях, говорив. «Уставайте, швидше, бо вас кличе вартовий!» Та Брус, не кваплячись, спитався одного кого. «Чи довго я спав?» «Та, мабуть, більш як півгодини», була відповідь. А з вовчка йшов стук і гук. «Давай сюди, швидше!» І Брус підійшов, і в очко чекіз до його звернувся. Це вас останнього сюди привели? Не знаю. Я вас питаю, чи вас сьогодні привели? Сьогодні. Як прізвище? І Брус попрохав. Кажіть, будь ласка, все одно за другим те, що ви хочете від мене. І той роздратовано почав. Самий перед скажіть мені своє ім'я, а потім уже я скажу, що мені треба. Та й став чекати, дивлячись на Бруса одним оком у вовчок. А Брус, ніби щось пригадуючи, трошки помовчав, а потім і відповів. Спитайте у тих, що мене арештували, вони знають. А ти? Брус мовчав і дивився на чекіста. Я тебе питаюся, одоробло ти, не затримуй мене. І гуркнув кулаком у дерев'яне вікно. І Брус, кліпнувши кілька разів очима, повернувся та й пішов до нар, де й сів з краю. І від дверей теж зараз же почувся крок по коридору, у швидкості якого можна було упізнати образу авторитета, що потребує сатисфакції. І селянин, українець, підійшов до Бруса та й промовив співчутливо. «Не треба було його дратувати. Нам тут і так не солодко. А він може все з вами зробити, що схоче. Він усіх так питає, бо йому треба список скласти на харчове продовольство». «Вам сьогодні хліба ще не належить, а баланди міг би дати, а тепер нічого не буде». Брус мовчав, зате, ніби щоб надолужити його мовчання, хтось стукнув у дерев'яне віконечко. І молитовний чоловік, на якого ніхто не зважав, враз підібрав руки, неначе смикнутий за незриму ниточку, і почав робити біг на місці та приказувати. «Топор, рукавиці, рукавиці і топор!» Топор, рукавиці, рукавиці і топор. Брус вражено і здивовано занімів, дивлячись на незрозумілу і дику появу. А український селянин здригнув від переляку, неначе від якоїсь душогубської містерії, і заговорив. «Повірите, собача душа і перед сніданком, і перед обідом, і перед вечерею отак танцює і промовляє. І кожний раз так само. Хтось стукне у віконце – і він негайно починає садити лаптями у підлогу. А спробуйте йому сказати щось, не чує, неначе заведена дзига. Тільки аж тоді перестає цибати, як звалиш на нари. Та вже й на нарах, лежачи під тобою, дригає бісіянська душа ногами і кричить «Топор рукавіці, рукавіці топор!» Брус мовчав, ніби не слухаючи земляка, і з нервово зупиненим поглядом слідкував за кацапом а той, пройнятий як стазом, плигав на однім місці, аж скрипіла підлога, і здригали нари. А маленький чубчик підлітав над кацаповим чолом, і куфайка теліпалася на його невеличкім тілі, ніби хотіла позривати гудзики і розвільнитися. Слова ж його пісні зачіпали якісь підсвідомі елементи брусового єства, які створені розуміти тільки первісні голоси і звуки, що кличуть до ганьби і до огиди всього того, що було дороге, але вже зруйноване. У співі була вимога крові, яка лунає з віку в вік на красних площадях Москви. І чулася у його хвала і підтримка їжових рукавіць і топора. Це була побожність перед брутальністю деспота. Топор, рукавіци, рукавіци і топор. І став українець перед танцюристою та й почав усовіщати. «Побійся Бога, та ж у лапті треба святити і паску». І як їх поб'єш, то як будеш? А ти ж, як і всі люди, вітром не зроблений. І з паскою якось треба між люди. А як люди не приймуть, то все ж таки тебе прийме ляху товариство. І ви будете удвох святити у лапті гонор. Цебто скажену собаку, що рве на всім світі безборонних людей, яка тепер вам обом править за Паску. Але Кацап неначе ніхто до його ж і не обзивався, Садив своє, біг на місці, супроводячи його приспівом. Топор, рукавиці, рукавиці і топор! Вже з його чола струмками скочувалися краплі поту, і поширилися під чолом орбіти, неначе від переляку. І очі давали блиск, похожий на колір сірої царати, залитої якоюсь рідиною. А він все тупо вігепав на місці із своїм приспівом. І, мабуть, би не витримала ця людська істота і впала б непритомною на долівку якби саме в цей час не залунало від камерних дверей. Ану, давай на обід!» І кацап із свого танцювального місця так і плигнув на нари по посуд, неначе з воза кіт, а за ним і українець. Цей вигук штовхнув і бруса, і він, швидше, ніж міг би це зробити без його, поліз на нари і ліг, повернувшись спиною до камери. Він був нервово напружений, боліла голова, і михтіла одна гарячкова думка – для кого цей танець? І хто його скомпонував, і для чого? І Бруса охопила тривога за доцільність свого засобу так рятуватися, як він почав. І почув він від українця. «І вам є хліб і баланда!» І Брус, не повертаючись, попрохав. «Візьміть собі все. Я їсти не буду, бо занедужав». І не розібрав він того, що відповів йому земляк. І чи прийняв він подарунок чи ні? Але добре почув я розібрав, як із очка загукав чекіст. Шелестіян, давай, священі! І бачив брус, як нагло і пальонно схопився Шелестіян, і як прожугом вибіг крізь відхилені двері камери у сні тюрми. Ось тобі людину, хто б ти не була, і яка б ти не була, чи багата, чи бідна, чи мудра, чи нерозумна? Коли б є грізний час небезпеки над тобою, то ти все те, про яке проходила у житті виростаючи, оцінюєш тільки тоді, коли воно тебе зустріне знов, щоб минути. І Брус був ладен бігти й гукати, щоб вернувся односелець шелестіян, але дарма, ніхто його не пустить і не зважить на гукання його душі із далекого принишкого юнацтва, яке нагло збудилося тільки від одного доторку байдужого випадку. Ні. Брус уже не відпочине від того нещастя, що стало грізною ніччю і над ним, і над його бідною батьківщиною. До побачення. І бажаю тобі у тому житті, що тобі ще лишилося, не розминутися з двоєю долею.